Tornem a baixar a la biblioteca de Palà-Frugell i avui ho farem per comentar doncs, literatura infantil. L'altre dia, si us recordeu, en parlàvem amb en Joan Soler, el director de la biblioteca, al voltant doncs, de la novel·la i una, una literatura, uns llibres més per adults. Avui doncs, ens centrem en literatura infantil i com no, doncs, ens posem en contacte amb la Susana Ruiz. Bon dia, Susana. Bon dia, Rubén. Gràcies per eh, doncs, atendre novament eh, a nosaltres, eh, que hem viajat avui fins aquí, i explicar-nos doncs, quines recomanacions per a l'estiu, ja que doncs, els nens i nenes tenen més temps, doncs, eh, ens portes tu des de la biblioteca. Correcte, doncs mira, avui hem fet una tria una mica especial, ara que tenim més temps i podem compartir aquesta, aquest temps de lectura, i us hem preparat una miqueta literatura per petits, per mitjans i ja per juvenils. Comencem pels petits. Els petits, quan comencen el tema de la lectura, els encanta agafar tot tema de, de contes. I avui us presentem Una vegada hi havia. I és un conte especial perquè és un conte amb pictogrames. que són això dels pictogrames? No? Podem jugar amb els nens. Hi havia una vegada, com comencen tots els contes. I veiem una nena, un camí, una casa, uns vols, una cadira, una escala, uns llits... Una migdiada i tres ossos. Quin conte seria, Ruben? Ara et poso a fer un examen. Aquella, la, el rínxols d'or, no? La, no me'n me bé. Ah, sí? Ben bé, mira, doncs sí. Perfecta. Molt bé. La rínxols d'or dels germans Grimm. Llavors, el conte eh, és tot un conjunt de, de contes curtets, per nens que comencen a llegir, i previ al conte trobem aquests pictogrames grossos perquè els nens i els pares o els germans es puguin entretenir, fem aquestes petites endevinalles i quan arribem al conte comencem a llegir i anirem trobant paraules que falten però on ja han posat aquests pictogrames. Aquests contes els hi encanta. La veritat és que és una molt bona recomanació i diferent no? d'aquests llibres que normalment podem trobar doncs, ja sigui a la biblioteca o a les llibreries. Per on seguim? Mira, continuem amb Feliç Feroz. I aquest conte eh, està molt bé, en, ens agrada molt aquí a la biblioteca, i és perquè... Què passa amb totes les famílies? Normalment, quan arriba doncs, a l'època que de... has de triar la carrera que has d'estudiar, hi ha doncs, la família que són tot metges o la família que té un restaurant, que els pares, no? els hi agradaria que continuéssim el, el camí. Doncs una miqueta és el que passa a la família feroç. Tenen un lluvetó i els hi agradaria que, com els llops de la família fos un llop feroxe que espantés doncs, els animals que viuen en el bosc, el, els personatges que surten també en els contes, però aquest petit llobetó és una mica diferent i és que és molt bo. I la mare diu que això no pot ser, que la família ferós tots han de ser ferosos. Per tant, l'enviaran amb l'oncle a veure si el poden encarrilar. Un llibre molt recomanable per ara per l'estiu, perquè a través d'aquest conte podem descobrir altres contes infantils de literatura clàssica i amb un final inesperat. I un llibre doncs que és, com deies, adreçat a infants, però que els adults poder també ens fa repensar no? eh, aquesta pressió que podem exercir sobre els nostres fills a vegades. Doncs, eh, doncs una bona recomanació també, com sempre comentem, no? el fet que els pares i mares també llegeixin amb els, amb els nens i nenes doncs, també pot fer doncs, arribar a pensar que... Eh, doncs, que hem de canviar potser, alguna cosa, eh? no, no vull dir això, però, però en definitiva, aquest missatge també pot ser bo per als adults. I per on continuem? Mira, doncs continuem amb les àvies. Les àvies ja sabem que ara a l'estiu molts nets queden al cuidat de, de les àvies i uh, Blackie Books ha fet un llibre molt divertit en el qual uh, ha recollit tot el tipus d'àvies que podem trobar en el món. Tu t'has plantejat mai, Rubén, on te van a parar aquells autobusos carregats d'àvies? Bé, a vegades a la platja, no?, o a la muntanya, a l'Urdés, coses d'aquests... No sé, jo m'imagino això. <ríe> doncs aquestes preguntes, com per exemple, per què... Eh, on te van aquests autobusos? O quants anys tenen les àvies? O per què eh, es fan aquests pentinats a vegades estranys? O per què ens agraden mimar-nos per què tenen uh, arrugues, doncs és una de les coses que ens anirà plantejant de manera super superdivertida aquest, aquesta enciclopèdia de les àvies. I és que hi han preguntes i respostes que no tenen desperdici. Ara te buscaria doncs, aquest, no? A les àvies que els agrada fer mitja i fan mitja per tothom. Fan els, uh, els uh, cobrellits, fan doncs, per escalfar les cues dels ratolins, els, els mitjons pels avets de Nadal... Hi ha àvies molt eixerides que van doncs, a la piscina, fan gimnàstica i fan de tot, ja els, ja els i els eh, abeus I és un llibre per entretenir-te i jugar amb l'àvia o amb els germans, amb aquesta època d'estiu. De, Però la veritat és que és molt divertida. Aquest. Per exemple, les àvies sempre caminen. I és, és, és veritat, els hi agrada caminar, no? Doncs vas, vas passant les pàgines i vas descobrint quin és el món que s'amaga darrere d'aquest col·lectiu d'àvies amb tot el carinyo del món. Doncs una única recomanació aquesta i crec que en tenim una darrere no? per a infants. Sí. Doncs mira, acabarem amb una recomanació Les cinc aventures d'en Happy que ha estat escrita per la Cristina Cristina Blanco, que és del Mas Rombau, d'aquí a prop de, de Palafrugell, i il·lustrada per la nostra Anna Grimal eh, aquesta companya artista de l'Arteca de Palafrugell, gran il·lustradora i eh, en aquest primer conte de les cinc aventures d'en Happy, en Happy és un, és un que, que porten a la, a la granja de Mas Rombau, des de, eh, i ens explica la història des de la seva arribada fins que es fa gran i com els nens el poden anar a, a visitar. Mm -hmm. Llavors, aquest és un conte molt senzill pels nens, escrit així amb lletra de pal, eh, molt adequat per, per primeres lectures, amb unes molt bones il·lustracions de, de l'Anna Grimal i comentar-vos que aquest llibre el vindran a presentar tant la Cristina Blanco com l'Anna Grimal a la Biblioteca de Palafrugell i ho farem al setembre. I tant, i nosaltres ho recordarem perquè d'aquí al setembre doncs, hi ha tot l'estiu i per tant la gent segurament se n'oblidarà i per tant a l'inici de setembre doncs, nosaltres recordarem aquesta presentació d'aquest llibre. Ara fem una passa endavant, no?, podem dir, i creixem una miqueta en edat. Qu què ens portes ara i per a quin públic? Doncs mira, ara portaríem una miqueta del de que nosaltres en biblioteca diem infant 3 o juvenil. Som petites lectures, ja doncs, amb, amb cara i ulls, no? uns llibres, i ara l'estiu, per exemple, ho recomanem aquesta eh, col·lecció de l'editorial Gregal. Eh, han, han editat tota una sèrie de contes noveletes, eh?, que són de misteri, i aquesta que us presentem és el fantasma del Canigó. En eh, Aquí hi ha un jove protagonista de 14 anys que és, eh, veu eh, dintre de la seva família que es produeix un assassinat amb una sala tota tancada. I llavors és una miqueta doncs, el Cluedo. No? Qui ha pogut ser que ha matat aquest multimilionari quan són tots família i no ha pogut entrar ningú de fora? Llavors, a través d'aquesta lectura d'una novelleta corteta, en José Blanco ens va doncs, destriant aquest misteri que s'amaga darrere d'aquest assassinat. Doncs el misteri que sempre és un bon punt de partida per uh, aquest uh, doncs hi ha nois noies uh, doncs que comencen uh, a, a no agradar la lectura per el que els fan llegir segurament, no? I per això doncs eh, cal trobar aquests, aquests tipus de novel·les, aquest llibre Exacte, el tema de les lectures obligatòries, que a vegades molts pares ens venen dient que els nens no els hi agrada la, les lectures que els demanen doncs aquí a la biblioteca hi ha molts tipus de lectura i no fa falta que siguin llibres de 300 pàgines, trobaran novel·etes com aquesta, que són 80-100 pàgines per començar, i el que hem d'intentar és que tothom trobi aquell llibre que li desperti el gust per la lectura, no? i aquest pot ser un, un bon inici, aquesta, aquest misteri. Un altre, sí, si no et sembla, sí que han fet una adaptació. Aquest llibre, Rubén, eh, l'han reditat amb, amb l'editorial Tribu, però és un llibre escrit en l'any 72, Sí, la Mary Rogers eh, va escriure un llibre que va tenir molt d'èxit que es diu «Quin dia tan bèstia» i eh, s'ha adaptat diverses vegades al, al cinema. Si t'explico ara l'argument segur que et ve al cap. L'Annabel Andrews, una noia de 13 anys, eh, una mica desorganitzada i plena d'il·lusions, es desperta un divendres al matí i es troba a ella mateixa però en el cos de la seva mare. De sobte s'haurà de fer càrrec del seu germà, dels problemes que comporta doncs, viure a, a la ciutat de Nova York i veurà que eh, la seva mare porta una vida difícil per portar endavant als eh, seus fills i, i a la seva feina i tot plegat. No? Doncs és aquest, aquest argument que ens pot sorprendre com a fills posar-nos en la pell dels nostres pares. Un llibre molt divertit, la veritat. Uh, ara que ha, m'has explicat aquesta res, la primera, quan has dit aquest uh, que es desperta i canvia doncs, el rol, doncs uh, ja està ja m'ha vingut al cap, la veritat és que sí i doncs una bona, una bona lectura també per a aquests adolescents que, bé, bueno, com que tots ho hem estat, doncs sí. sabem per on hem passat i, i doncs com maleïm en ocasions els nostres pares i les nostres mares no? per no deixar-nos fer segons què. I, per tant, doncs, això pot ajudar una miqueta també a entendre doncs, les coses que fan els, els pares i mares, perquè al final, doncs, com sempre, és no? pel nostre bé, no? que diuen. Què seguirem? Dos últimes recomanacions, Susana. Els llibres que van devorar el meu pare. Uh, continuem amb tema familiar eh? els pares també i les biblioteques familiars marquen molt el, el nostre viatge literari des de ben petits i això és així si tu a casa te has vist els teus pares i llegien, els teus germans, ells et van recomanant també doncs et van marcant la, el, teu, el teu viatge i diem això no? que la lectura és sempre un viatge i en aquest trajecte doncs, el fem a través d'aquesta biblioteca que li deixa el pare, amb Vivaldo, a l'Elías i llavors a partir d'aquesta biblioteca la biblioteca, l'Elies, descobrirà tota una sèrie de llibres clàssics com són doncs, el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Fahrenheit 451, entre molts d'altres. Per tant, és a través d'aquest recorregut com podem arribar a altres recomanacions de llibres que es desperti aquesta hum, intuïció o aquest, aquest sentiment de, de poder llegir aquests llibres que ens estan recomanant des d'un altre llibre. No? I que no, pas, no tenen per què passar de moda, malgrat que estiguin escrits doncs, a mitjans del segle passat o finals del segle passat. Per tant, doncs, com, com era el cas d'abans, Quin dia tan bèstia, que era dels anys 70, m'has dit, doncs, això no, no passa de moda, eh, com altres coses. I amb què acabarem, Susana? Doncs mira, acabarem amb una recomanació juvenil que es diu Chico conoce a Chico, eh, escrita per David Leviatán, que... Eh, està escrita en el 2003, va sortir en anglès, però ara aquesta editorial nocturna l'ha tornat a reeditar en castellà. Per què us vull recomanar aquest llibre? Doncs perquè en David, l'Evitant, va ser dels primers que va introduir protagonistes homosexuals en novel·la juvenil. Ja té uns anys, les coses doncs, han anat eh, evolucionant, però sí que és veritat que està molt ben escrita. Un llibre on el jovent d'ara es pot sentir doncs, reflectit i on un grup de joves eh, són molt amics, hi ha un noi que trenca amb la seva parella, no vol saber res més dels nois, fins que coneix a Noah i llavors en el primer moment que es veuen eh, la xispa no? apareix i, i tot torna a, a començar. Doncs amb aquesta recomanació eh, acabarem aquesta conversa amb la Susana i t'agraïm doncs, que ens hagis recomanat tots aquests llibres tant per infants com ja per un, un públic més juvenil. Per tant doncs moltes gràcies i ens retrobem aviat i si no he pogut prendre nota a la gent que ens estigui escoltant, que no s'espanti, que ho publicarem tota la nostra pàgina web i posarem aquest, aquests noms d'aquests contes i d'aquests llibres. Moltes gràcies, Susana. Moltes gràcies a vosaltres, Rubén.